B. Gabon Ongi Hongitorriak. Beste ostoin batez, osteguna, osteguna, osteguna. Edo igandia, igandia, igandia. Ze makarela itsiten. Hemen eh, satrimotu arn. Eran paperian makarela ondarrabitik. Hemen zerrikitutatik 89.7 FM antzeda erratitik. Eta baita, silozibeneako web gunetik. Web gunetik silozibenea.com www.silozibenea.com www.silozibenea.com barra irratia zerrikitetatik. Ostegunetan amarteretatik gaur diarte eta igandetan behatzetatik amarterreak arte. Beraz, aste burubon edo aste lehen izorratua ono auge doriak, au da sirri eta zierako toinuek da, sintonia, zergitutadrik zain zaioaren sintonia alegila Falls gold stone rose zen perla, ondoren datosenak airborne eta bestia da bottom of the well the gods no glory airborne bottom of the world. well well oksiden Airborne eta zeratik australetik datorren talde gogor bat, aurretik jarri izan dizuet bestea, bat edo beste, beste saire batean. Zerrikitutatik da gaur, gaur, hemen, si askaren egutegian, seguna den, oantxe izango dizuet, 2.000 marreko apirilaren sortzila, osteguna, gaur, birilla eta naia, birilla eta naiaren eguna da. Ezan bezala, 2.000 marreko apirilaren sortzila. Bidila eta naia zorionak hilbera Bueno, hilbera iragoaz Zizango dut, osteguna dela Igan dintzuten ari basera Izango da Ganeko eta anoten eguna Apiriak amaika Bimila emarreko apiriaren amaika bueno, Makaren anaznik, ongitorri guztiei Gorkoan Fanden hastian ez nuen Tal zai horik egin Zirkustantziak, gora berak Ego tibetikak Aste zantua, pasko egunak eta gauzek egiteko eta ezin izan zen. Beraz, gaur, bikoitza egin beharko nuke, baino ez, gaur erdia abiltarte egin godot. Eta gustatuko zaizuela gonoz, pero dut, ba, nire entz musika eta nire itzak eta ondarbitarren hitzak entzutia. Eta hortako, beti ere, txomin zagarzazuren liburua ez daukat hemen. Beti ere, izaten dut, baino gorgon ez daukat, etxean daukat. Irungo tandarribiko euskera hisemurua duen liburua, batez ere saioa ulertzeko, eh? Ze zerkituta elkarrizketak izaten ditu xede eta horien horien karietara ulertzeko ondarbitar euskera, hondarbitko euskera batez ere hondarbia naitebaitute elkarrizketa horietz. Oso gomendagarria da libururi eta baita ere oso gomendegi gomendagarria izango litzateke Ba fotolog batean sartzea ba, bai, Irubiko hitza.fotolog.com barrak amamurrri egunero ondarbiko hitz bat, bueno, esango dugu gutxiko muudi badien entzuten dela anxieta igratia ongiorriaak eta entzuleei zeratennak ilrungoak ibiliatu pausu eta hendaier guztiei. men ondarrutik padura honetatik amutalde haamitik denentzat eta mundu guztite ereilolozi beneako web gunetik. Ba Hortikan esango diet ere fotolog horretan ondarbiko hitzak biltzen ditola kamamurri jaunak eta hor jartzen du PCean edo web horretan edo orrialde edo link edo sea horretan jartzen du argazki bat irudi edo delako batekin tazpilan ondar bitarrez horren hitza irudilaren irudi hitza alegia ulertzekotz se se nahi duen bueno, itz Eta bueno lauren bildi bildu ditu eta hor gabilts eta gaude eta Dabiltza zenbait pertsona ondarbiko izquierda bultzatu gorde eta itxeekin aan, nahizbait bizitza eman aan. Eta bueno, hemen bat utale batzu. Beraz esango dizuet, ba, fotologoriko mendegarria dela eta txomini liburu txomini sagartsune liburuak mendegarria dela mesinotzian edo or, em, eskura izatia, ba, saio hau ari izaten bitartean einean. Ze hitz asko jolas asko ondikan hm mm, bizirik diraute eta hemendikan ba, hori da esanitzen nahi nizo gustia guztia, guztia ustar tuko dugu nola ez basilo cbn aretoan ematen diren emango diren era etorkizunean batez ere emango diren kontzertuekin lagin moduan edo mosta moduan hemen jarriko dizuet aurrera pengixa ba, urrengo talde edo urrengo bakarlari edo urrengo datorrenaren eh, ba, lagin bat da aipatuko dugu saengo dugu noise Jakingo dugu data, baina baita ere zango dugu, bensilo zibeneako e, areto on berri honetan izango dela e, Gabeko amarreta nizaten dira normalean, eta bost eta amarre euro bitarte bali dutela Eta, zein tokatzen zaio, bai, tokatzen zaio nari da Napiri jaren hamaikan, igandian, hain zuzen ere, zaio hau pizka, or, momentu horretantxe ongo da hemen E, zera pertsona bat e, ba bere kontzertua bere manaldia eskaintzen, silozi beneako aretoan amutaldea mabin ta bere, bera Austin, Texas, Estados Unidos estatu batuetatik dator e, Ola podrida izena du eta pff, ba, zer egiten duen estatu batuetatik etor eta Ola podrida honek ba, zuek berak zuek berak zuek berak ba. Master 2 edo ikusi edo zuki ikusi, zei duritzen zaizuen <laughs> eta kitxo, harriko dizuet abesti bat bere MySpace atik eh? bere MySpace a... bere MySpace a... hau da iruvpikoitza.myspace.com barra hola podri da elkarrekin ta atxegabe ba hori, texasetik austin eh, iditik nagator, hola podri da, silozi benera eta igandean, 2000 marreko apiriaren e, amaikean hemen, pixka goizago ez dugu zehatz erudatik, baina behatzetatik aurrera edo sortzitaretatik bueno, hori, behirazi bestunan baita bueno, zoekin hola podri da lagin moduan, hau zerrekituta da, ordi joa, eh abestila da, einsteat Eta? <tunyat> Gocchi, itxeki goyeri. Nik egiten txioten undarriko jendari, arrantzalik, portuara gari, baserritarra gari, ta. kalitarra gari, eudenbizitza bizitza kontatzen Nahi zaneske dut. Nik aldeetu egin ditut. Sein jai zen, seintarra jai zen, ari eta nongo tarra, tarra siren. Jire, nea eta Bibiana txupante, ikien gaut gide egiten txute. Isegoite Bibiano chupantie. Ah, ba, chupantie Bibiano ba, chupantie. Taide se arenatzen ma arenartu zuken o? Arena ez. Ni. Ni. Urei, sartzen baiuke me. Es, es, es, beste motik, san. beste motik. Eh, Nola? Chotxo, Loro esken lori ditzen Eta ati a Txupante Ati a Bibiano Txupante Bibiiano Txupante zer dutun tuken? Haur zan, haur zan Hemen arregin madakek Da, motik ginen haur Hemen uker bat egin eskero abillen bat egin Haur zatek Melchorra amunarrez? Ba, zera amunarrez tara, Andres, Melchor Oze, oain dudot bere gutxin zen ¿Viste nada? Vitor ¿Es? ¿Due la guchilla? Vitor, itzen, eh? ¿Va er, ah. la guchilla? ¿Viste, eh? Ruperto bere amunarriz ¿Viste? ¿Va, ¿No lo suken? Beguía Xuluri Amuniz, dice, Pello pelio, pelio. Oye, ten, ah, Pello Domingo y Coizango suken, va ba. ¿Es? ¿Ves? Oye, amunarriz Amunarriz, tal, Porchelo tarak, te berde. A ah, porchelo tarak. Eh, A ah, porchelo. Oye porchelo tarak. Es eh. ahí ni garen anaia, naikonjaudos. Aeko ni aterako. Naikonjaue. Na kalan. Dan justo. Justo, chupante. No, chocho. Décete ah. la uxhara que te digo sí. chocho. Chocho. Este justo. Pues caia biseta No lo he hecho. Arbalaiz en Mazabel. Arbalaiz en Mazabel, Mazabel da raro. Urbano no. en esa era que tal. Urbano, a nada, eh? <risa> Justo. A Maidu, Iruita Maidu, Iruita Maidu. Okay. El día 19 de abril. ¿Meretxe No, no, listo. Boita. ¿Tasemos chiquitán? ¿Seguatan ahí a nadie? ¿A nadie se ni designiten su? Kristo da hemen Baina erabatz, Kristo da. Ze ze. Borzan oinoren leborak, dengolatan. Ezer bakar, horra usti. Zebait apaien dela sit. Bere gitzarra edo arrebeki saldu La arrea, la arrea. 5 arrea. Ta 5 zenai. 5 demorik ez azte zeu dena gitxasura zure gitxasura tandri gitxera ta basar ge etortzeneko kin euronoz sarrire ge basarrire zor fatizien zertan ochosna la launtra la la la ba launtra bino zure launat pa eh? zer paser ta regero arrantzari sineten zure garantzari du ta ireatia chupupant esando bibiano arrantzali Tukutu guapa motorista, bizan dugu, ebeda izan dut dugu. Ah, koncho. Bale, bale, bale. Tukukuk, bale, bale, bale. Ermazabel eta jarraitziteke. Aitezu, arbelaita harrakere. Arbelaita harrakere, bale. Bale. Eh? Anaerde bat. Iso malarren egez. Uzi, anaerde ezta... Hasta... Iruarrenak. Iruarrenak. Eta bizitzen uste txasuan, Utilko zkorra itzenla? O, ez da... <laughs> Realmente sonan en el reactor que. A bai, hola, ostia. Y castoro sé de que sigue enfrentetchegoori que si castoro doctrini castoro mais Dene que dene bospa. Esta. No dixam ratxo. Ba, anba ratxo na rata. Xateko baser. Baserien regua. Baserien legua, baserien legua, basutzat. Basua legua. Eta ta kore. Hola, deus és. Nio nu bat ningu batzareidea Zerde fantintzen maizkaren? Zerde laguntze, otzua zenera Otzua zenera Jateko zen matatzen zute trukien, lanan, no, trukien? Bai, bai, lanetzen zuteen lanetzen zuteen jate matatzen zuteen jate Jate matatzen zuteen Sacramento guztiik egin, bo egin? Bai, bai, dainak, dainak Bai, dainak, dainak Eta zueen trukien zen, arraie matatzen zuten ari? Oanji bialtsa dire. Oanji bialtsa shea. Bo. A txubero seru ja. Zer estinazar? Jo ja txotela. Ola podrida texas tik ondarribira silo sibeneara lost and found Mercedes y ti... ¡Biñardo, ¿sabes una bicicleta a favor? ¿No ha confirmado? ha ido a la vuelta a la matanza! ¿Biñardo, aquí tienes la bicicleta? ¿Tan? ¿Tan? ¿Tan? ¿Tan? ¿Tan? ¿Tan? ¿Tan? ¿Tan? ¿Tan? ¿Tan? ¿Tan? ¿Tan? ¿Tan? ¿Tan? Y fama borrado justo. Choncho, bai, choncho, bai. Azpollo, bautatzen duena. ¿Eh? ¡Jasó que dios! Nem xe haikatsa sizan, lo que le. Gui, eh? Kaskiak. Zer utzu para xerdiak, launtzkoa. Omen. Chaja. Jai, edo chaja. Ne edo. Ne edo. Bai, coño. Armiarro que se han utzuquete. Bai. Buche. Buche. Oke, oke. Oye que dice, "Arpoi, duta Bueno, me han llegado iba. El Justorer, Justo Arbelas, em asaber, Arrolas no sabe. Bai. Algo fija que Wilson tiene, da suerte. Os está veite, perti. Un cuco, un maten dire. Sera, patza piscat, garua. Leandro de Narcolia. HISTORIZANGO DI CARPOIORREK O oh, BAI, BAI, eh? MAITO METO DEMENGO de, de KIDERRA ERO HOR, ¿no? KIDERRA, EHURREKIN EHURREKIN, eh. NO SEIN EHURREKIN se, TAULA PUSKAKIN ELO BES, EH, ARGASKAR ARGASKAKIN AAAAAAAA no? ah. ah. TUXEN? BA BAI, CUSTEN ba, DIETI, CUSTEN DIETI TAO, AU ZERTIK DUKEMEN AU ITU TXIKEN ORDUAN NO SAN DUK eh. OLI, OLI, OLI, MARTINA Jotzka. EH? Horri horri erazokamara Erazokamara eta... Txikotoa kal ditu Zartzen den ordoa Turtikan da... Ezkerra marra jaurra Buelterregin mantzik eratz Beste erazak eragin <coughs> bertzen eratzen Eta askatu han fantzela rutez? <coughs> Skatu... Haltzi intzuan Haltzi, hori txikotea haltzi Haltzi intzuan txikotea <coughs> Eta honek izan bat bat zematzen maitzen? Horri gina gari... Li... Eh? Bailari, hori nena, mitxiko inoxidabli du. Ah, mitxiko inoxidabli. Mitxiko inoxidabli eten ez nortzen dut, hori egin giltzen dut. Eta hori beharra, inoxidabli, eh? Eta hori beharra, batxar bat, eh? Eta brontzia, gainera egin brontzia, giltza brontzia. Giltza, hori egin giltza, puntari. Hori giltza dut? Hori du giltza. Giltza. Arpoiaren... Arpoiaren giltza. Arpoiaren Aor... ja, Ba, utzi zen, utzi zizak. Hor gartanoik yeah. Hori giltza dintzen jende, buturrari... Ba, giltza Hori sartutak klak! Hori sartutak klak! Topi dintzen da? Ordu nintzen jendekeen. Hora galdi. Sartu, baraina, baraina... Eta hiri seneketak utzi ziken, arpoi abotzen. Nek? Iri sein egakutzi, Iri sein. Tukutukun? Baa. Tzakitak? Wow. Atsien, Tzopanien. Yeah. Arpoide gien dena zaztikita tzakatikita tzakatikita tzakatikita tzakatikita tzakatikita tzakatikita tzakatikita tzakatikita dena. Arpoide gien baxo nadien, teñorka hotzenak <laughs> ziti. Ani ni bata musiko digan, otzaga jesus. Oni tzak, peitot odien atsa. Baitot odien atsa. Hesusena zabe. Baito, utokudit baito. Dai, orri, tzera visitun tzuka No le cedo este Pedro ta se se ha ido va a tener Oye nada que eh te va a gastar piezas hay un que choca cosa me alguien sin hora que den a seguir de nada que baravil ázok erikentean esk dotipa. Baina esk dotipa denak marat frog tenants iga harran gывag aziz Violetak ornament. T Wirtschaftsinak istatuetan esk dotipak urusk artupak. G harta Portille de Portille de la máquina. Ba. Partikailati. Portille de que ah, mosleidera. Ba. Ah, eh. Baño el da. Adikatzen da. Ba, usteda gutxi naia, hemen beti amaña bat kontu leleko shayega joko. Ah. <laughs> Eme eh, lengoko errimente dena gisantok. La talengoko onne. Ben, ben, beto grausat... Ara! Oridu kileak ere kani betare ba ikan abeta? Orduko kani beta or dugu. Eh? Denba haitako kani betare dugu. Ah, un lengo, lengo, denba duko kani betare tijet. dugu. Jode, horretik esaten dugu, horretik esaten dugu. Horretik esaten dugu, horretik esaten dugu. Horretik se karga dugu. Uh. Aver, aver. Zer bat lepo mostetik gendu genek? Uu, uh. eta eh? zer bat eztun. Atuna valerie eta te que tonolisatz utebe. Perfè, eh, pues, sí. Abdi, jota. eta e ibatzikitzeko tx igual hori da bat. Ah, això, eh. O. bai. Capello zarro. Aonego de histori, eh. A la vida histori, el capello que da. Idia, idia. No vaia, Ah, ixatu, lenak. Ah. Honek bizite zur daukeekin. Ba, hamu tauluak leatze bat badukin. No. Musheo, era musheo. Bueno, justo estimatua, eh. Ola garreti keta dela. De com... balu, ni niginera arauna. Ara, niginera arauna. Eskusineko es, kani beraien kani beraien ba, eh? gaindikera ah adinji flot es uru hori eskero horretik den taleta flot horritik araste esku hori ba ez horretik aje berekin azpiti berendikaren hutsa aise aue zertzuk makina sartu coño odo on escugini di eh dametini coño abo bochigino di di coño otetini eh di soci coño Au gausak, hau badu museo tiki betiak, meka zusos, mereleera. Bueno, ni cuarenta, tarde zaragita, pare jucamoa que ta. Bueno, ora. Sí, moli ke gustatu nagona bakiserden. Apoia. La verdad. Oandi que sti señores saludu. Bueno, saludu dies vasaste. De esa una de tetera gallera, haremos Gorkoto, eh? Ah, Gorkoto, eh? El almirante. El almirante. No. Bueno, ¡fango, job! Euskiel, el hendik, li... el hendik, el hendik. A ti, el hendik, el hendik. Uy, eh? Ah, hendik, <laughs> el Bueno, esa ya. Ondo segui, eh? Ser, ¿servezik estu, fresko? Buah, ¿ferveso? La jala jala. Ya no el motel. makarela suekin. izango ditugu, ez askora berriz ere hemen beste bidertzean tal hemen izango ditugu, silo zibenean apirila eta gero maiatzean, ez dakizemarren egunean, baina maiatzean hilaren batian langilaren eguna, lan bata izango dela, jai eguna izango da, eta ondarribin ospatuko da bigarren aldiz ole Olehartzo, jaialdia edo festa, edo musika festa, edo besango dugu aurte rock festa. Me dut zute, albi zeo zer gehiago jakin. Olehartzo, zera, ekitasmo no? edo historionetaz, irubbikoitza.comen orkide zakezu edo arzo. Bigarren urtez, fan den urtean bi urt egunetako jaialdia izan zen, e, bi egunetan ondartzan jarri zuten ondartzaldean jarri zuten aparkalekuan jarri zuten er, era erraldoi batean nola da sauen zera bai si <risa> aiama ba eraikin bat nola da horrela bai sera cirkoko bat bezala toldo toldo ibaiz toldo toldo eraisela makenera oh sigar ba no bueno, aparkalekuan ondarbilean Ramon Iribarne hankalean oleartzen bigarren jaialdia bertan zenser, berritxarra, lokillo, 66, surfinkaus, estrikaia eta gero DJ-ia eke ongo dira zeiteriten aziko da eta goizeko bostetan mukatuko da egun batean bakarrikan aurten bigarren aldiz eta karpa erraldoi bat jarriko dute muntatuko dute han, aparkalekuan ondartza aldian eta bertan ba zeiterritatik aurrera e, maiatzenen batean 2014ko maiatzenen baitean. Ba, olearzo festivala Iaz, bi eguneteko izan bazen ere Ortengoa batekoa, baina Latza benetan izango dut Lehenengo taldea zenser izango da Oentxe entzengo ditugunak e, bit, Ondoren gero berritxarrak Gero lokillo, gero sextik-sexers Gero surfin kaus, eta gero estrikaia Eta gero irutatik bos, Goizeko bostak bitarte onge dira DJ batzuek Ogeita iru eta ogeita bost euro Salmentak Non, ba, nahi dut zute Sartu zaiteste hoge www.oleharzo.comen Eta han Ba, zarreren sa, zalmentak Zepuntutan, zetokitan Egiten diren Horkide zakezue Eta hau esanta zer, basen zer entzuteko Goguekin egon gusazte Gero, zerrekitutatik jarraituko du bere Elkarrezketakin, makarela zigizaga Eta hau egizute Laroita batzi.saspi.f hemen zuten ari bazate antxita errati da dau, eh? Hemen, txingudi badia hontan. Onge tarriak, osuekin, orain honetan, zenser. Ez, horiz da zenser. Zenser dira, <gülüyor> beste ok, lehenengo, hori da, hori da, hori da, koldo. Hori dira, hori da, makarela. Horiguk, makarelo! Makarelo! hori makarelo hori makarelo makarela dios, ero itzapenak on darbiko bentan bala txondagat jaitan gartzen dutena eta bertan doiuauek entzuten dira tarteka Senzer han bai, sentitzen da Giro aparta Martxoso gaztea Giro ona desfasatua ere bai Distortxonatua Senzer, baiatzen batean ondarbin Olearzo Kulturgune festivala Anturatu du of this carparral start of Mind sensor Ezen zer, oketorriko dire no. Noiz Ondar bila, bai Zeinen eskutik, ole festivala Bat antoratu du Kulturguneak edo kultur eh, Zera Kultur Elkarteak Ospatuko du, bigarren urte Ondar bilan, Karpa bat garrita Ospatuko dute eberaien bigarren festivala antolatzen dutena eta zen zer, izango da beraietako bat, taldetako bat emenarituko dena, zen gehiagoango den ba ondoren datosenak zer zen ondoren datosenak ba ok ok, izango txuk a ba zein zuke ba izango beste batzuk baina norantxe bertan ordautenak ok dire Bi pertsona hauek hemen inguruti pasatzen ditzen eta e síbil quizás tema marna. Otxingi zeu arpoia no sé bien. Giztaren ira kutzina. Nagniat lomata. Es. Museo hoy, De México surda que ta sera amuda, era, era, a fin. Formal, tiene una de las copas. Pues era, y era y doce gordas, que eran de parte y y era la yodo. Gordas fingir solas, ahí está él. Eh. Y era. Serado husatario es. Él dice que va, él eh? ¿Qué vuelto tanto donde? Se disagomila. Hola. Señor Botaux. De... ¿Eh? Aцоte ese ticket. Eta se. Pues 80 mil te han dicho. Da la nota. La 80 mil tiene la nota. Anchu urtakean la 80 mil de la charla. Ando ahora voy a ver a Ora uno me ha trovato, Torino, sto andando alla radio Figaro, andate a dare. Saje, saje. Saje, este lo baño grande, da troga inceva vite vai. Vai, and. And. S'è costa faccio semule da. Oi va te fu. C'ha una se. Hai. Allora. Vigne di cinque colpia, meme barba posso te len. Davoise. Scori, ordinana kana, cada la. Darela della kana. Boh, boh, boh. Baina asko morduak ez, eh? banku bantua errak. Taik uste, berdela erderna handikela? Antxe uste handikela? Baina no, esko bai? Iztutu. Iztutu ere? Tegur ere, otzament, ikan bai gara, txugur ere. Bero, toko eh, eh, du, mixtean. Hain dugu, hain dugu? Hain dugu, hain dugu? Txara, iu nabar no egot lera izan no fronte. Igen dugu. Igen bero, egun... Hain dugu. Gaur, egun dugu, egun Ese gutadero metísele a la orilla Tau que se envuelta en el teque o se A la vera no A la verdela que ella y verdela... Haciendo A inves te demoro es de ahorrar Va chua, tu. a tu piso que te pensé en eso Va a ir, va a ir, va a abrir el gatito Que es la está Kolperikantik dira, nire bai. egunako. Ide egunako e, zorgon. Ide egunako zorgon. E, e, Zero. E, nortasuna ere ikitzen bide berri txarrak. Bidertzen ez, berritxarrak. Nortasuna eraikitzen ikitzen bide nortasuna eraikitzen. zirrikitutatik laroitebeatzipuntosazpi FM Antxeterratia berri txarrak bideartzetik zirrikitutatik laroitebeatzipuntosazpi FM Antxeterratia Bute batu bat irak haiorintzenetik renego jaunatzea egin uenetik eskolatzea nutzi nuen azpali di dikazpidaia lagunak inoztetzia eta bire gortutzan aldaketak emaziren institutoa lagun berriak egiten nahi dasuna ezakutu eta gauero iten nuxiko da pera Ja erroquia sin duda Eta erroquia si... fare la sureurera ma chia ca ecudorea arabe arresto educa sulla lottea mondo gustigare chino mi e glilicea se scuade la fortuna tu possa zuna eraikitzen ikitzen, berritxarrak batean ondarbilean, oleharzo festivala ol, oleharzo kultur elkartea hemen ondarbilean eee, zesango dizuet gombidatu guztiak maiatzenen bata jai eguna da 2000 marreko maiatzenen bata larunbata da, eta hemen ondarbilean beraz festivala hu esan bezala, zenser, berritxarrak, lokillo zestik, zexers zekstik, zexers Surfing Kaos donantzitik estrikaia eta gero DJ batzuk bihordutan. Seiteretatik bost, goizeko bostak arte. Ogeita iru eta ogeita bost eurotan www.oleharso.com Hor, jakin gego dizia jakin dezakezuen non erosi zuen sarrerak Zetokitan, bai? Eta berritxarrak entzun dugu. Eta oraingoan jarraituko du entzuten zerrikitetatik fiskat. Non, gua lupen. Señekin bertaratu zen jenderekin. Me he eta gero eskondu honen beserreran. Senar mastizasterai. Oh, oh. <gir> <gir> tasela torta, tasela dut ta ema ki se de cargue. Cargue de isko makio, keiska. Genita pelorisa. Esen terrekin. Poco, andripeño, niña sartu, niña ya... sí, sartu, niña no, omeni guste sechute, tachuti, eta... Okemanus esta... o... uste suri ejemplu bat, yeah. bela que da, eta horrakin, na mera. Mm. Pues desde el año 54 54 54 Cincuenta pues a ver, pues... Eta bazeera, bideko eta azeria labak, eta... Bai, bai, bai, bai... Eta... Men ben goia meti beti zinetza eta ez da nin berria herrian inguruago bai hau zua dengo goiko nor da zuan izena Barren izena, ah, barra montaña. Montaña mía da, eh? es, montaña. Montaña mía da, va ser inverna. Va ser ja becura. Bai, izenia norri, porta sin usarata. Se le monta coi ci aura, bueno, Lena zen itxetikia, tawanan Horren onitzen baiz, Che, ni che, ho pisca, deyes un dels dels. Ni, ni, que Ni però eut que juto ara ensatge. Sagons o vista és segura, viu. Ni, i sempre quin està. Una d'arrezon, bacarra. Bueno, vale, va a Laroite irugue. Laroite irugue? Panak. Espal, adekat babatuak. Andi seto, zera adekat, sesandek? Adekat, panak. Panak, pasillak. Laroite lagua pasillak? Irugue. Laroite non pasillak. Si, eta sasayo nekin zer. Edo sege nahi konuke, bau? Nahi konuke nik zure... bai zaito emargo. Sasayoen zateko? Bai, botasak. Garranda duetxe eta lamasko. Lama egin, beldurri gabe. Lama egin, Beldurri. Lokillo, Lokillo, Lokillo Hansabino Hori da hemen entzun duguna Eta Lokillo ere, etorriko da maiatzenen batean Ondarbira, oleazo festival honetara eh, Beraz, badak isiap Maiatzenen batean, hemen dago hemen digazte Ta pikora Hena, hemen, Ondarbilan Egingo duen festivalau Entzunteko parada e, Ikusteko, ikuskizuna Eta, eta dena Mundiala, fan den urtian, kriston arrekasta izan zuena Eta beraz, bueno, gonbideatu da denak Esto, bai Zendu da hongine, Guadalupeko kanpatan Pasko eguna, mm, zera Aztelenian ez, hilaren Bimina marreko Api hilaren Seguna zen Bosta, bai, jaieguna Eta Guadalupe, ondarbilan, Guadalupeko kanpatan mm, Beti ere Zera Postu batzuk Jateko zeta denetatik Talogile batzuk, eta bar Pastelak, agastak, uste ere bat Gero segontzen, bertsolari egontzen atzaldia, suma mutur egontzen goiko aldian urots eta pari hortan eta begian eskolari batzuk aritu ziren eta aurrentzako joko batzuk ere egon ziren eta denetatik dik egontzen. Ta giro aparte igualdi sinovia eta familiak eta guraso, seme alabak, eta gaitseba, chona, gamona, kiseba, denak hala hurbiltu ziren egun solari bat pasatzeko. Tan keen eskuarenak ondo eginak eta finzeta finzeta finzeta amaña bat esaten dena auzta portugua austa portugua seba zaindu kontu zaindu ikizia zaindu ikizia portugua portugul ahundi aitza kontra sudia abaia atravessa rua di re ulaiek jan seña ja ja kartaio servizo onen dantzen mate ana kalean O sea, aquí a Porto Agua Aquí a Porto Va, a Tarra va y Porto Bueno, o sea, va a ser antes da, No lo hiciste, ¿no? A sí, ver Sin tarrosas de Jaquitico Sin tarrosas de Jaquitico Sin tarrosas de Jaquitico Chapelein Chapelein Chapelein Chapelein, viene mi cena, estáis Chapelein, goya Paserrellana Paserrellana Viene Suria Conchita Conchita Caso Miguel Ni gos ematen hain besta urtetan txoa bezalatago izazen eta emakume bat hemen ikuiztia Zuen txatolako eguna zer da? Zei izan nolatik? Ego, politia Ego, egaina alrabe esan dugu gura Gaur dena hemen er, baile kubiozen dugu ditzen nien ola? Bai gian? Bai, bai, bai Lame gara txigiten bititzen? la medera. Ai, I don't see them farther. La medera. Ezkoiarren naguz gero, ez genu fallatge. Gen, eta no es, egun utretan. Ordu nagun señalato San Isidro unea solar romería gehiago esan Isidro esaten ez, goixeko prozesio dutori. Beñarraztaldien romería hau. Hau gehiago. Tamen alkartse zineten ingurutako baserritako jende ustilla, baskalia ja, otordu elkarrekin itzutzen Merienda. Merienda ta konti kontari bizite debataten den Tor tortilla, patata, arrocha, gorea mona txoneak eta gurasuak. Gasen ziuten onara euskar ta bizitea nah, Oso konten biztan ginean. Nah, nah. Orduan ezagoen diskotekarekan nah, nah, nah, nah, nah. eta holako jaiak Giru. Eta girua jatorra zaten dena, eh. Aiduk. giro honien eta aidok, gazetan mazuratuak, atu mingane jana o. Eh, <gül> <gül> deus zatena misika chica txitata bai tarteko se va bai, Ni zaiatzen naiz Zaiatzen naizu Zaiatzen naizu Zaiatzen naizu Zaiatzen naizu Zaiatzen naizu Da, kastigatu da, kastigatu da Zaiatzen naizu Hala izkotan ta Ambeniak gara Nire, dut Ezteketan Txandik ezin Matiluz txandik ezin Txandik arrazoi duk Berritzu gorra nahi Berritzu gara nahi Berrik akabo Arrazoi duk Bela, bela, bela Soko naiz Eta Eta va con los tíos que leriaaron pasako dira ere bai. Si lo cibe neako arreta honetatik hemendi kile beteta pikola. Hemen dei galdu entzun dugu bere mai espesa ukitu dugu, klikatu dugu eta bere mai espesatik musika hau zuera zuegaina zuera zuenganaño <laughs> de monte concho. Eh chicos, sois zuela Bueno, maculara hemen dago silozibe eneako neako irratio honetatik emititzen irubebikoitza.sinozibenea.com Oste gunetan amartarretatik bitarte zuzenean eta batzutan errepikatua den saioatetan. Eta bestetan igandetan ere bai oste gunetan egindakoa antxitarretatik ateratzen da, eh? Enbititzen da, uin da barreiatzen dira bere doinu hauek, nolakoak hauek Mariñela da Arantzagarantz. Ni pentsatzen dut itzikiz goberest. Jo, tibia Gero, zu eta zuen kontuak, istoriak, pasartia, kontrabalde lanpoljuan. Beresteik denetik. Denatik, Dani beti niki eta zen hoiek, baia girretsen. Aquí naya sue kontatzia ginu eta. Ez ukorik eh kontatzen. Ni Hola, dago bezu eta hola arratsera dela ez fidatzen honetaz. Entrevista bete kichiko bakitzen dutzun. Sa parke Goian Sí. Neza huesu Royal sostek. Angoia. Agurutian eskerretara hor badofsak. Maskuru Lozaloz, San Pedro calle, Beringla, ay que sean ahora. Sala coincida. Será genual. No, no tejo. Dirime el. Aún no te sanaba. Me guardo. Na enela izandua. Sera todos si quieres algo ya. Tiene tariga d'agua en Giro de Razagongo, a Lupeko Kanpatan. Eh, Jende igual geizko kotxian Igo zena, zer digan Aparkalegua gainezka eta jendeak goian Goiko aldean, gurutzea Bai, alardia jartzen den tokian Han egin izan zantzuten Han egin beharri izan Bera egin kotxia utzi Eta kotxe egi jende Ainbeste entzat Ibiltzeko nahi anean Ta bueno, nik uste dut jendea guztora bilizela eta zezango dugu, jendeak guztule bilisen baizokan buturran, baitoki guzitan eta aurrekin an, patxara herrian halako igualdi zora baten eskintzak <laughs> bueno, pasko eguna zezamanezuen, laure ba entzun dugu ere bai eta orain entzun godu guna talde hau da, beratik datoz eta 66ers dira eta bestia berriz galetuko diatxo. 66 sales beratik hemen maiatzaren batean Ondarroian joko dute baina ez silo sibe enean, eh, hemen gauden Tokio honetatik emitzen ari naizen Lekunetatik. Ez, baizik eta ok olearso jaialdian edo festivalean joko dute. Olearso Kulturgunea kontrolatzen den bigarren jaialdian iazen misikoa ta urten bigarrena egun batean 2010eko maiatzaren batean an egongo da. Non eta Ondartzako sera karpa erraldoi horretan. Han osatutako egindako tokia horretan, ba, derentzako izango da parada tokia. <laughs> ba, konzertua entzuteko. Bueno, hurbildu zaitezte, este, eh? Eta baitare atzati sartu zait taldea, baina eztiotut utziko momentuz, beroxo oingo dut atzati beste talde bat eh, dator Baina bueno, hori baino lehen utziko dugu piska hau. 那安托利爆炸了 請問三個人在哪裡呢?那你我我的馬尼切呢?你把馬尼切倒下來 E eta, etsuk zu denetzat eta gusio gaudut eta etsuk emango nasu ale batzek Ezkien ibidu garrian, ibasten ibidu garrian Hori zaitu bai imaten, jak nire eta Ben bohatimazala, ez dago, oain, arbolak eta bai Estie betetzen betetzen, betetzen ginen, niorik entuzten Niorik entuzten, niorik ez Beste zazue, beste gara, eki Zagarra eta zagar dute inguren bat zen dute, Hemen ba, zide. Picharrera, maak ginean. ne, ezan. Eta, hau zuen. Hau zuen. Ja. Zitu, nire, nire hatu zen zagardoilea. Bai. Eta hartu eta talu eta horren asko jatatzen da? Zer rotakara ematzen duten? Artuta artuak notar amaitzen da ambientan ohi <gülüyor> parete puskoetan ikitzen da gero puskoetan arokantartean jaiste histertsen hasiste gero <gülüyor> <ez te> <gülüyor> eta zebatzen arte hartua azuroki ez <gülüyor> eta beti <Zatua>. iriniter ara la rotarilla va ser personaje el rotarilla ero sueco que tiene una en persona va años. Yo te suena. familia. familia viene se ven. Están bien se visionarce. 26 no. Eh, tenemos familia de ellos tienen y margaita eta haren angoa alaba seguramente zuera ama bentzapai <laughs> <Saute> angoa alaba <laughs> eta harek irukizikuen atxona eta amona xar-xarrak errotartan beran ez, zerbitzen intzutun urte asko ezo, ezo gari mutu bide binean <laughs> gero bakarrik elditu ziren zetipestea izpagake aldeintzuen eskonduta aldeintzuen eta hori etorri zen Barcelona servitzen urte askoin da gero, pues Sant Joan eta Amaki hortzik bizitzi ziren errutan. Eta Ama Jose Perloxilla jo, Perloxilla jo, eta berak zerrek, alaborek berarekin karroxo bat zuket zeru zabuteko diebinia kontu berak mundatu karroxo bat taula batzuekin tarbo eta daia da, osea silla ruedas San Gabrielen zigen besala. Eta tempera artean Amona inda egundu zen ondo, ondo guidatu, aski oso, eta atxonare baina, atxona xarra baita ere. Eta selaitxiki batei jentzuten eta gainekuan errotat eta irina eta beilaare irukitzen zuten, ez nire irakitzen zuen. Eta gero e, urtiak zituztenean, xar-xarra xar, intzenean, lemesiko iltzen amona, eta handik eno geitea lagurduko hitzen atxona, enteraturen. ¡Achones son interacciones! ¡Sí, estoy ¿Es? ¡Está! ¡Amón, la guitarra total! ¡Duchera! ¡Duchera, sortuz dihua zitze eta jolaz berriak entzuten iragotzen tarteak ontu kontari txapelin gainko dikotian, baserriko giduan zelaien artian txotxo deitzen zioten baina arpia arpia, arpoia, arpia, arpia kin arpoia, kin trebean humorea Zeraztena Zara Zara Baia salgo espenak Eritasune eichigarak Baia salgo espenak Eritasune eichigarak recolilia chu chu detsiot emañar poi akin trevena un moria os pintzen asten sa txaruan baña salgo espenar chlitas una chicana irria tanta seria ver Eta ishirta su soñu baiara, moter makarela zuekin hau, zirrikitutatik da, eta silo zireneako uekgonetik, eta antxeta irretetik emititzen da zei ba hau Rock Otsak Surfing house. Donio Ekin Surfin Kaos eh? Donio Ekin Rokotxak Txungo doitu gunak maiatzenen batean 2012 batean Ondarbilan, oleharzo, festibalean Jum, Jum, Jum. Karparraldoi bat Ondar txaldian Eta, zena tale Guztira, zei talde Egu bera Zenzer Surfin Kaos, Lokio Berritxarrak, Estrikaia Eta DJak Batak izia, eta honekin agurtuko naiz E, ja, gabor jotzeko Minuto eskasa Faltada E, bai, minuto bat Toa bertan, eta hemen Ni harinaiz, sa, harina tzaizue Harina tzaizue Atzaizue, naitzaizue Rikitutatik Rikitutatik Chak. Rock Otsak oh, Entzutituko Zertzen dugu orain Zerratzen dugu duguna Aurrera begira Aurrera begira Zorfin so Agur bihotzak Agur maiteak Agurtzen naiz makarela Egon eh? dudazu Hemen gaur gauean Ozteguna Aurrera begira Aurrera begira Bozoitutako ametsak Azterrean utzi Bai, ametsak utzi bastarrek Aurrera Ao pasa. Aio, da zor berasterte. Si lo hive ni attic. Agurago. Iari euxi konformitatate apurtu gozaatu dezakun Pamsoak arela itsa